A kecske szarvdom mögött a réten. Ezúttal is Alex került az érdeklődés középpontjába. Nem azért, mert összeállította a nagyok kérdéseire adandó válaszokat, ezzel még nem volt kész, hanem ő találta meg a holttestet. Egy öregasszony holttestét a bokrok között. Hajnalban, amikor a többiek még aludtak, kisétált a szélére, a lakókocsikon kontúra, hogy törje egy kicsit a fejét az elmúlt dolgokon. Az öreg öregasszony egy bokor ágaiba kapaszkodva állt, és a lakókocsi felé nézett. Alex érezte, hogy fejébe szalad a méreg, mint mindannyiszor, amikor azt vette észre, hogy a nagyok lesik őket. Mintha bizony állatok lennének az állatkertben. El is határozta, hogy megijeszti. Hogy tudja meg a kíváncsi némber, hogy nem illik kilesni mások magánéletét, még akkor sem, hogyha azok a mások kisebbek, mint ő. Mivel az öregasszony Darlin és Thomas kocsija felé figyelt, nem volt nehéz megkerülni és a háta mögé lopakodnia. Nem számolt egykor már semmiféle következménnyel. A harag dolgozott benne. Előhúzott a zsebéből egy papírzacskót és óvatosan, zajt nem ütve felfújta. Négy kéz lábra ereszkedett, közvetlenül a leselkedő mögé mászott, felemelkedett és eldurrantotta az acskót. Akkor átszólt a hajnali csendben, hogy maga is megijedt tőle. Ha az ő háta mögött csinálja valaki, ott biztos, hogy összepisilte volna magát tőle. Talán még a szíve is megállt volna a rémületében. Az öreg asszony azonban nem mozdult, nem fordította hátra a fejét, nem emelte fel a kezét, nem csinált semmit. Egészen addig, amíg Alex óvatos léptekkel elé nem került. Akkor aztán megmozdult, és mint őszi eső a hegyekre, ráomlott Alexre. Úgy betemette, hogy lélegzetet sem kapott tőle. Alex ordított, mint a fába szorult féreg, kapálódzott, hörgött, fúldoklott. Csak amikor már kidolgozta magát a szabad levegőre, mert arra gondolni, hogy talán az öregasszony meghalhatott a rémülettől. Azt hitte, rálőttek, és szívrohamot kapott tőle. – Te jó Isten, hiszen megölt egy embert! – Alex csukott szájjal öklendezni kezdett. Egészen addig öklendezett, míg csak ki nem jöttek a többiek a lakókocsiukból, és köréjük nem gyűltek. Amikor úgy látta, hogy minden rendben, az övéi vannak körülötte nem a rendőrség, megkönnyebülten elmosolyodott és elájult. Ő papa, azaz Mr. Peter Bell az asztalra csapott. Mindenki behúzta a nyakát, mintha mennykő durrogna a közelükben. – Tér már magadhoz, Alex, az Isten itt neki! Minden szem Alexre vetődött. A bicegő lábú kisember nyelt néhányat, és megpróbált mosolyogni. Nem sikerülhetett valami jól, mert többen is keresztet vetettek, és rémülten elfordították róla a szemüket. – Már, már magamnál vagyok. – Ajánlom is, elvégre miattad van az egész kalamajka. – Én csak sétálni mentem, védekezett Alex. – Nem tehetek semmiről. Többen is heves bólogatásba fogtak, ami egyáltalán nem azt jelentette, hogy egyet értenek vele, épp ellenkezőleg. A rosszallásukat fejezték ki általa. – Mondod te! – húzogatta meg a bajuszát törpapa. – Csak hogy te meg vagy átkozva, Alex. Megbizony, bólogattak a többiek. Alex ekkor valóban magához tért. Magához térítette a bal sejtelem, hogy megpróbálják majd vele elvitetni a balhét, pedig az ég egyet a világon semmit nem csinált, csupán sétált egyet a lakókocsik környékén. Én csak sétáltam egyet. Én is szoktam sétálni, mondta törpapa. Még sosem találtam soha semmit. Hullát legkevésbé. – Sajnálom – motyogta Alex. – Csak jöttem, mentem. Törpapa sóhajtott, és ismét az asztalra vert. – Ismerte valaki? – Senki sem szólt, nem moccant. Morgennek megállt a keze a levegőbe, mivel éppen a cofját akarta megigazítani. – Tehát nem ismerte senki? Vagy nem meri bevallani? Néma csend. Törpapa megsimogatta a szakállát. – Akkor én mondok valamit. – Emlékeztek az előző hullára? Néma meghökkenés hullámzott végig rajtuk, mintha törpapa szentségtörést követett volna el. – De hiszen a múltkor megállapodtunk, törpapa, hogy erről soha többé nem beszélünk – kiáltotta meghökkenve Darlin. Törpapa harmadszor is az asztalra csapott. – Most mégis kell. Szeretném, ha megmondanátok, mi okozta a halálát. Ismét csak végig hullámzott rajtuk a és némi viszolygással keveredve. – Szívrohama volt, – mondta végül is Darlin. Mindenki jól tudja. – Minek a múltat bolygatni? – csóválta meg a fejét a csikos-trikós légtornász. – Nem mi bolygatjuk, más fogja felbolygatni, méghozzá alaposan. – Azt hiszem, ez az öreg asszony is hozzájuk tartozott. – Mi a fenét csináltál vele, Alex? – én... csak egy... zacskót... Micsoda? Törpapában benszorult a levegő. És nem is jött ki belőle mindaddig, amíg Alex mesélt. Lamartin úgy érezte magát, mintha visszatért volna gyermekkorának kedvet helyszínére, a Gulliver járt a törpék országába. Azzal a különbséggel persze, hogy ezek a törpék Gulliver törpéihez képest óriások voltak. Éppen azért zavarban is érezte magát, amikor Sophie kíséretében besétált a lakókocsik közé. A kocsik normál méretű lakókocsik voltak, csupán felvezető lépcsőik voltak a szokványosnál keskenyebbek. La Martin nem sejtette, hogy az ablakok lehúzott függönyei mögül félénk pillantások kísérik az útját. Azon töprengett, hogy be kellene kopognia valamelyik kocsiba, amikor éles nyikorgás közepette, kinyílott a legközelebbi ajtó, és egy fehér szakálú öreg úr bukkant fel a nyílásban. Gyors pillantást vetett rá, majd fürgén leszaladt a lépcsőn, mintha cirkuszporondján futott volna a vagy érdemű tapsától hajtva. – Jó napot, uram! – – mondta cinkos kacsintás kíséretében. – Miben lehetek a szolgálatára? Lamartin körbe pillantott. Ekkor már érezte, hogy mások is figyelik, nem csak az öregember. Sophie Némán mozdulatlanul állt mögötte. – A csendőrségtől jöttem, – mondta Lamartin. – Lamartin hadnagy vagyok. A zöld overalba öltözött kis öregember szívélyesen nyújtotta felé a kezét. Örvendek, hadnagyúr, Isten hozta kisasszony, a nevem Peter Bell. Segíthetünk valamiben? Lamartin igyekezett közömbös képet vágni. – Csak éppen erre jártunk, mondta a hadnagy. – A madmozel, és én teszünk egy kis körutat, hogy meggyőződjünk róla, minden rendben van-e a környéken. – Jöjjenek be hozzám, hadnagyúr, invitálta Mr. Bell Lamartint és a lányt. Üljenek le és nézzenek körül nálunk. A lépcső magukat is kibírja, tette hozzá nevetve. Lamartin habozott, aztán megindult a lépcső felé. Törppapa gyorsan megkerülte és eléjük futva mutatta az utat. A nagyok. Bocsánat, néha azt hiszik, hogy törpeházakban lakunk, mint a mesékben. Pedig ez nem igaz. Éppen akkor a lakókocsijaink, mint a nagyoké. Bocsánat, mi csak így nevezzük önöket. Fáradjon meg is azt, hogy ön is hadd nagy úr. Rend és tisztaság fogadta az érkezőket. Minden alacsony volt odabent. A mosogató, a könyvespolc, az edénytartó, csupán a mennyezet húzódott magasan a fejük felett. Mielőtt Lamartin megbukkanhatott volna, Törpapa már ki is kotorta szekrénykéje fiókjából a megfelelő papírokat, és egy sámlényi asztalkán kirakta őket Lamartin elé. Ha meg akarta volna nézni őket, le kellett volna térdelnie az asztalka mellé. – Itt vannak az útleveleink, a tartózkodási engedélyeink, a munkavállalási engedélyek. Le Martin úgy döntött, nem térdel az asztalkához. – Nem azért jöttünk, – mondta elhárító kézmozdulat közepette. – Csupán rutinkőrúton jártunk. – Arra vagyunk kíváncsiak, nincsen valami problémájuk. Elvégre maguk is az én körzetembe tartoznak, még akkor is, ha gyakran elhagyják azt. – köszönjük, hadd nagyúr! – hajolt meg törpapa udvariasan. Jól esik hallani, hogy a hatóság nem feledkezik meg rólunk. – Nem tapasztaltak az utóbbi időben valami furcsát? – kérdezte körbeszimatolva la Mártin. Törpapa megsimogatta a szakállát. – Mire gondol? Hm, – Nem is tudom. Maguk itt laknak, majdnem a hegyek alatt. Többen azt állítják, hogy teli hordkor furcsa történnek a hegyek között. Törpapa ismét megsimogatta a szakálát. Mik? Vannak, akik dobolást hallanak, dobolást és kiáltásokat. Sokan azt mondják, hogy mesebeli lények játszadoznak a kiszáradt mocsár környékén. Törpapa megvonta a vállát. Hát, Erről mi nem igaz tudunk. Ha akarja, megkérdezhetem a többieket. Mesebeli lényeket mondott? Akkor ezek bizonyára a francia mesékből valók. Mi pedig nem vagyunk franciák. Nem is igen ismerjük az önök hiedelmeit. Más egyéb, úr. Lamartin összenézett Szofival, aztán megrázta a fejét. Csak be akartam kukkantani önökhöz. Talán még majd bejövök, ha erre járok. Mindig szívesen látjuk, hadd nagy Ha előre értesít bennünket, összeütünk önnek egy kis előadást. Legalább egy kicsit megmozgatjuk az izmainkat. Amikor Lamartin és Sofi eltávoztak, törpapa átrohant a nagy lakókocsiba, ahol remegve vártak rá a többiek. Szó nélkül fogták közre. Szemükben ott reszketett a félelem. Nem tudom, mit tud, liekte törpapa. Nem tudom, ravasz fickó. Úgy tett, mintha csak véletlenül nézett volna be hozzánk. De én egy szavát sem hiszem. Biztosan az öreg asszony keresi, Alex. I igenis, törpapa. Hol a hulla? A kocsi alatt, törpapa. El kell tüntetni, végérvényesen. -hogy, hogy gondolja, törpapa? Ez a te dolgod, Alex. Te találtad, tüntesd is el. Csak annyit mondok, Alex. Jól tüntesd el. Úgy, hogy az anyát se találjon rá. Az anyám már meghalt, törpapa. Annál inkább. A te érdeked, hogy ne találják meg azt a hullát, Alex. Elsősorban a tiéd. Miért? Törpapa. Miért az enyém? Mert te voltál odakint, és talán te ölted meg az ostobat réfálkozásoddal. Alex csuklott egy hatalmasat, és kiviharzott az ajtóm ment, hogy eltüntesse a papírzacskó áldozatát.